Бродиє біжить золотоголове дитинство, і сміється, і дзвенить, заливається срібноголосо, гасає по зелених квітучих ливадах, зриває щавель і лопучки, кладучи їх на перли зубів, сміється від надміру щастя, хлюпає водою, бризкає нею в сонце і робить з дрібних крапелинок сліпучу райдугу. Галасливе золоте дитинство Воно гомонить, вібрує, заливається. Грає в кльока і в свинки, викопавши дук посеред вулиці і заважаючи їздити хурам. Ганяє клиновий цурпалок паліччям по сонячній мерехкотневі, Грає в цурки, підбиваючи її в синє небо. Вечорами грає в палочки-стукалочки, в латки і в квача. «Оне, дуне, рес, віндер, квіндер, жес! Оне, дуне, раба, квіндер, віндер, жаба!» І біжить, утікає, ховаючись по перевалках, по канавах, по місточками і за широкими берестами та ясинами в млосних рожевих сутінках травневого вечора. І бавляться з ним кожани і оленки та жуки-рогачі, літаючи низько над головами, одні тихо, нечутно, інше з зищанням і гудінням. О, не, ду, рез. Держи вправо – це автоматник дерев'яним голосом. Вулиця рожевого дитинства заходить, як заходить сонце. Пусто і чорно. Не на вулиці. В Максима на душі. Чути, як стікають останні хвилини. Але це не відзначає не серце, а лише розум. Зашарпане серце не мов би, дерев'яніє помалу, впадає в летергію, і лише розум горить яскраво і особливо гостро. Ніби яскравий холодний ліхтар. Він кинув сліпучий сніп холодного світла, ген-ген крізь темряву в минуле. І в тім снопі промерехтіла вулиця його дитинства. І він, Максим по ній іде, останнє Іде по світляному пасму, що десь кінчається крапкою в чорноті предковічної ночі. Ще, ще, ще трохи, і все, візія погасла. Його зупинили на перехресті. Постояли і знову пішли далі в мокрій холодній темряві, мов у чорнильному морі. Потикалися об уламки будівель і речей, розкиданих бомбами. Максим навіть не цікавився, куди його ведуть. Не цікавився деталями, бо основне він знав. Він дивився в себе внутрішнім зором і намагався пробігти геть-геть аж у самі початки свого життя. Геть-геть аж до першого проблеску свідомості, що лишився в його пам'яті, як сонячний світ спектр над повіками в крапельках сліз. Той спектр то був перший спалах Всесвіту в його душі, яка починала свій життєвий тур. Він мерехтів, розгортаючись у чудесну сліпучу візію. І от візія погасла. Максим ішов до фінішу, чалапаючи машинально навпростець по калюжах у темряві. Починався вже березень, і глибокі сніги розкисали. Пройшли вулицю до краю, проминули руїни собору, що десь там громадилися в темряві, і що про їхнє існування з цілої цієї сімки людей без сумніву знав тільки один Максим. Для решти там була звичайна, каламутна, мокра і бридка темрява. Вийшла на перехрестя двох великих шляхів, що перетинали місто з півночі на південь, і зі сходу на захід. Начальник свиснув у сюрчок тричі, а потім червоно поблимав ліхтариком, даючи якісь сигнали комусь. Блимнув тричі раз, у друге, з неоднаковими паузами, поміж блимками. За абеткою Морзе це мало означати літеру «ре», подумав Максим машинально. Десь загула, а потім з темряви помало підійшла машина. «Залазь!» – присвятив начальник ліхтариком. Це була поштарка. Машина з відкритим коробом призначена возити пошту. Очі їй, фари, було замазано чорним і залишено тільки дві щелинки, як у кота. Ті щелинки дивилися вниз, освітлюючи невеликий клапоть землі. В коробі було припасовано по боках ослони. Автоматники сіли обабич Максима по два – а двоє стали на крилах машини. Начальник заліз до кабіни шофера. Поїхали. Довго їхали. Петляли десь вулицями. Вони кружляли. Максимові здалося, що вони блудять. За його відчуттям, вони б мали їхати просто в ліс. Туди за цвинтар, до того мармурового янгола в мармуровій жлобі. У той добре знаний, славний ліс, що стоїть оба шляху, зі сходу на захід, в кінці вулиці Старокиївської за містом, в той самий ліс, куди ось уже не один десяток літ водять усіх приречених на розстріл темними чорними ночами, суджених Ревтрибуналом у клекоті революції і громадянської різанини, і суджених гестапом тепер у клекоті війни, приречених ЧК – і охранками всіх кольорів – білими, чорними, рудими, ГПУ і СД, закладників і священників, бандитів і революціонерів, злодіїв і мучеників, великих отаманів і звичайних вірних солдатів, героїв і негероїв великої ідеї, лицарів честі і борців за мрії і так випадкових, що потрапили під колеса доби абсурду. Там їх напаковано в пісок безліч, жертв імпровізованого хижого суду і жертв неімпровізованої, нестримної сваволі, розстріляних над викопаними ямами і просто вбитих під час вархоломіївських ночей у ліжку і потім туди привезених. Особливо ж їх багато там напаковано тепер ліс сосновий ліс за містом над шляхом, де шумлять сосни тужно і таємничо, ліс, що його обминають місцеві люди вночі і навіть удень, боячись переходити через нього. Туди й мала б їхати машина, але вони блудили. Можливо, ці не знали про ліс або як до нього їхати. Та машина не блудила, і ці, напевно, знали, куди їм їхати, хоч і були в цьому місці вперше. Спочатку машина підійшла і зупинилась біля якогось мурованого будинку на вулиці, що йшла паралельно тій, на якій взято Максима. З кабіни виліз начальник і пішов сам до будинку. Незабаром він вийшов звідти і підійшов до машини у супроводі двох тіней. Одна тінь, дівоча, щось говорила до начальника, ніжно виграючи своїм дівочим голосом, а друга сунулась мовчки. Ти дійшли щільно. «Будь ласка», — промовив начальник і поліз до кабіни. Тіні постояли, кутаючись одна мала друга велика, потім мала по-юнацькому легко встрибнула в короб машини. За нею полізла друга, тяжко сопучи. всілись у кутку, мовчки. Не проронили й слова. Машина рушила. «Хто ж це? Свідки?» — автоматично подумав Максим. Він відчував, що гості пильно дивляться на нього крізь Темряву, намагаючись зазирнути в лице. Він теж намагався роздивитись, хто ж то були, та нічого не бачив Темрява. Машина йшла. Максимове серце не затіпалося, ні, воно тільки стислося а нерви зібрались докупи, готуючись. Машина йшла таки в тому самому неприємному напрямку, в якому звикли ходити всі тут подібні машини. Дійшовши до центру міста, вона зробила прямий кут і повз будинок німця Боброва, колись Боброва, потім Чека, потім Райпарткому і нарешті німецької ордської комендатури. І повз Спаську церкву колись Спаську церкву, а потім будинок пошти і телеграфу. Пройшовши поміж ними по глибоко роздовбаному Брукові, вийшла на Старокиївську вулицю, на ту саму вулицю, що кінчалася тим знаменитим сосновим бором. Під коротким близком фар, що майнули вгору на вибоїні,